I ju kohë të nderuar, selam aleikum. Ndodhemi në xhamin Haje Ibrahim Deholli në Teh. Këtu do të përcjellim hutben e xumas të Hoxhës Enes Goga, i cili do të lizeroj për nevojën e njerëzve për Zotin. Pas faljes së xumas do të bëjmë disa intervista me qytetarët e më pas edhe me Hoxhën Enes Goga. Nam desni. Muhammadun rasulullah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 صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا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 dhe adhurimi vëtëm në me mërit ati i takojnë. Kërkoj mbrojtjën Allahut për i të ligave të shpirtit tonë. Kërkoj mbrojtjën Allahut për i të sytjeve të shejtanit të malkuar. Salavatë dhe selame pa reshtur i dërgoj më të dashurit tonë. Zëtrisë njërzimit, vullës se profetsisë Muhammed Mustafas a.s. Nuk ka dyshim të ndëruar vëzër se Fjala më e çelluar, fjala më e vërtetë është fjala e Allahut xhellal xjalaluhu. Udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i pejgamberit ton Mohammedit alayhis salam. Gjërat më të urrejtura në fe janë gjërat e shpikura. Çdo gjë e shpikur në fe konsiderohet risi, bidat, gjërat të cilat janë risi dhe bidate në fe njeriu e qojnë në humbje, e lajthitin dhe e devijojnë për imësimeve dë vërtetat Kur'anit dhe të pejganberit a.s. E nëse njeri u është i lajthitur, i devijuar dhe i humbur, atër e fundi i ti, dhe tjetë zjarë i gjëhnemit, Allahun ambrof të gjithë neve, për indritan dhe mbarë muslimanet, për i zjarë i të gjëhnemit. Të ndëruar besimtar, ju të respektuar gjëmatlik, sot dhe të flasim për një temë që është nevoj përmanente e zonjerit për i neve pa për jashtim. Nevoja e njërzve për Zotin e tyre. Nevoja e njërzve për Zotin e tyre. Nevoja tona, që ne i kemi për Allahot, varsia jonë, ne i mitë varur, ma dje varsia jonë për Allahon është varsit përmanente, Nevojat dhe varsit janë të shumëta, janë të ndryshme Dhe nuk o ta një momenti ne të shpalosim ato, mirë po Unë dëshiroj ta përkujtoj vetën dhe juve Për një nevoj dhe një varsit e cila është nevoja më rëndësishme është ajo më esencialja në mesin e nevojave dhe varsive Që njerëzit kanë për Zotin e tyre Kanë për i Zotit e të tyre të Mëllionin fillim të i përmendit tri ajete nga Kur'anin famlart. Këto të një ajete dëshmojnë dhe të regojnë nevojen e njerëzve për Zotin Gjella wa Ala. Fatë Allahu dhul Gjelal, në ajetin e pari që njëmë për i surës Fatir 15, Ja i juhannesu, entumul fukarahu ila Allah, Wallahu hua l'ganiju l'hamid, oju njerëz. Që që një thiri ashtë përmbar njerëzit pa punë jashtë ime mbar njerëzit o ju njerëz antumul fuqara ila allah ju të gjithë jeni të varfër te allah juriu po e godit një grip ka nevojë për zotin e tij për ndihmën e tij për mbështetjen e tij për shërimin po e godit një ndonjë smundje më serioze nevoja dhe Varsia e ti për kriusin është halame e madhe Ka do ti që e këthejnë kokën Edhe nëse dëshiron me i leviz që palat e syve tu Ti kej nevoj për ndihmen e zotit tënd Për andaj Allah u vulgjelajnë përdojt O ju njerës Ju të gjithë jeni të varëfër Ju të gjithë jeni fukara Tëka Allahu juaj Wallahu hua l'gani Vëtëmë Allahu është i pasuri apsolut Vëtëmë Allahu nuk ka varësi Allahu nuk ka nevoj për asë kënd Allahu nuk ka nevoj për asë gjoh Huë l'gani, ju l'hamid Dhe ajo është i falenderuari Allahu nuk ka nevoj asë për falendrimi në ton Ne edhe kër e falendruim zotim Këtë e bëjmë për të mirën ton Allahu nuk ka nevoj për falendrimi në ton Allahu nuk ka nevoj asë për namazin ton Asë për agjerimin ton Pse huë l'hamid Ajo është vetë falëndëruar. Ai është i lavdruar ne kur e falenderojmë Zotin, shprehim mirënjohjen për uljen, për kushtimin ndaj krijuesit tonë, ne ja kemi bë të mirën vetes tonë dhe asgjë më shumë. Ajeti i dytë vjen për surën Insan, kaptina e njerëzit. Ajeti i parë thot Allahu ul-Jalal: "Hal ata'a 'ala al-insani hin min ad-dahri?" Lëmjekun shëjën mëdhkura A i ka ardhë lajmi A i ka ardhë informata njëriut Që a i mëherët nuk ka qenë asë gja Para se me ardhë ti bashkë me mund këtë botë Para se me lindëne, qëka kemi qenë? Hadë po këtëmi të njëriu i parë Të baba i njërzimit, Ademi A.S. Ademi A.S para se me orë Ademi, babaj i njerëzimit në këtë botë, qëka ka qenë njerëju? Asgjë. Nuk ka qenë asgjë. Ndiçka anonim. Allahu Gjelal, po i thotë këti njerëjut, i cili e merë në njerërë rolin e muhusit. Kën njeri, i cili maherët së ka qenë asgjë, inexistent, kën kë njerëju, i cili ka qenë inexistent, në njerërë e merë rolin polemizon me Zotin e ti, i rebelohet Allah, e shprej arogancen nda i kryusit ti. Mirë. Si ka mundës i robi me shprej arogancen dhe rebelimin nda i kryusit, a e shprejt dhe manifestohet për forma të ndryshme. Po një prej formave ma naive, një prej formave ma t'ulta, e kendi këtë njëri unë muhuës, i cili ka qenë inexistent, thot ku o zoti? La havle o la kuvete illa billa. La ilahe illa Allah. Ku o zoti? Nuk po e shohë. Së mu i me thohë el me te. Kush po e shprej këtë argonës? Kush po e të regonë këtë mëndje madhësi? Kë njeri? I cili më herët s'ka qenë asë zjo? Më katë. Turë. Paradoxë. Ironië. Allah Allah Kënjëri Dë gjëjë ajetin e tret I të të vjenë prej surës në nëhel Ajeti 78 Thotë Allahu gjallë vë wa ala Wallahu akharajakum min butuni Ummahatikum La ta'lemun e shëjëa Allahu fëshiplot Juve Yu ju nëzori Nga barë qëtë E nana dhe të juaja Nga mitrat e nana dhe të juaja La ta'lemun e shëjëa Jo në këto momente s'keni ditë kur gjo Të ndëruar në lëzrit e mi Allah ju ndëruf Kush prej neve ka ditë në momentin Kur ka lindë procesi lindjes Kur kemi dalë pe i barë Qeve të nalave tona Kush ka ditë momentin kur lindë Qe po lindë Hajde, hajde ta këthejmë memorjen A i kojtojtë në donjonit prej neve këj moment Jo Lata alemune, shëj a S'keni ditë asë gjohë nana e din se nana është balapachu me këtë proces shumë sfidus po ti që ke keken në barë këne nanës në momentin kërke dalë a din të diqka së ti nëzjo ma shumë se kjo aja allahu jo dhe tëmë që ju nëzori juve nga barë që të nëna dhe të ju aja dhe ju nuk dinit asë gjë po a juve ju pajisi me shqisen e të pamurit të dëgjuarit dhe zemrën kusht i dhërojt dy dritat e syve a i ke zjelti njyre në syve e bonet i një kërkes me lyp një njyre të syve të saktume po e njëri u i cili ka lind pa dritat e syve i verber po e tjetër i cili është shurdh me mec nuk dëgjën a pati asin a i me boni kërkes dhe me thonë o zotim mos më privon këtë jetë precisës së dëgjuarit dhe të folurit. Po ai fëmia i cili lind me defekte në zemrën e tij, po ai Allahu akbar. Kretë këto tri ajete në Mesin e Shuba ajeteve tregojnë nevojën e njeriu për Zotin Te baraka wa taala. Njerëzit kanë nevojë permanente për Zotin e tyre. Bukur. Pyetja e dytë. Nëse ne E kemi kuptu që njeriu ka nevoj për Zotin e ti. Cila është ajo nevoja me madhja e njeriu që zbën për ta që e ka i për i Zotit e ti. Cila është ajo varsia dhe nevoja më rëncishme esencialja. Ajo është kur robi e kuptan se ka nevoj të pavarsohët nga kriesat dhe varsin e ti tja drejtoj dhe të më Zotit e ti gjëlle gjëleluhu. Ashtë që njësa e bukur është kjo lazëm. Kjo është shumë e bukur, kjo sot i ndon njerëzit. Kjo është ajo via e cila i ndon njerëzit. Njëriu ka nevojë ta kupton, unë bashkë me ty kemi nevojë ta kuptojmë, ta kuptojmë seriozisht, se ti nuk duhesh me pavarësi dhe nevoja prej krijesave, se ti nevojat të kish vetëm prej Krishtit. Dhe kur ti e krijon kët pavarësi, sikë nevojë prej për askend prej krijesave. Atëherë, Allahu fuqiplot ty të të bënë me jetu krenar dhe me dignitet Pash Allahu në mam A ju vjenë kesh kureshidh një njeri Shkon të varje të tyrë bialutet Shkon të një var I cili nuk edhim kush është a i var Po edhe nëse edhim kush është a i njeri i vorosur aty A i shkon nevojat e ti I kërkon për i një të vdekur i cili Në ratë të parë Vete se ti së tis, mund të ndihmaj A nuk o kjo Anomali A nuk duhet më të ardhë Keksh për i këti një riu E lënë zotin e ti I që di është një I pa filim I pa mbarim I gjall I përherëshem Nuk vdek Nuk lodhet Nuk kotet Nuk e zëngjumi Nuk ka nevoj për asken Qdo gjomë këtë bot Ka nevoj për ta E lënë Allahun el hyu el qiyum shkon edhe kërkon ndihmë prej dikujt që ndoshta është edhe më i dobët se ai allah allah allah allah prandaj ne kemi kuptuar se nevoja më e madhe e njeriu është që ai varfrinë e tij ta koncentrojë drejt krijuesit të ti, tij në momentin kur ai i nevojat i ka vetëm për Allahut atëherë ai krijon pavarësi për krijesave prandaj krejt ju kur faleni Elezani Fatihën, Elhamdulillah Në Elhamdulillah, është një ajetë që gjithë i u edini Iyake na abudu Wë iyake në sta'in O Zotim Vëtëm ty të adhuraj Dhe vëtëm për i teje ndime në kërkoj O Zotim Vëtëm ty të këmbot të slim Unë jam vëshë robit Unë jam vëtëm robit edhe ndimen, vëtën për i teje e kërkoj, o zotim, për jaskuj tjetër, dhe të thot, shumë e thjeshtë, pytja e tretë, nëse ne, e kemi kuptu se nevoja jon, qenë ka për zotin, me e kuptu se ne, vëtëm ati duhet të irobrohemi, dhe pot mos ishte zotin, si kishim me e kuptu ne dë vërtetën për i të pa vërtetës, si kishin më kuptu dhe si kishin më dit cilasht rruga e drejtë pri rrugëve të padrejta e kemi kuptu fal mirsisë ku Allahu neve na dërgoi pejgamber e pejgamber ve udhuroi libra të shejta pejgamberat dhe librat e shejt neve në ndriçun mendjen ton nga se mendja ka nevojë të jetë ndritur me dritën hynore po mos tishe Allah o dhul gjelal po mos tishte zotë hyn me mirësit e ti të panu mërta ne do tjetonim në huti në dilema a i ke po do njerëz subhanallah kanë në nshkru me dorën e tyre me e tu jetën në dilema e në huti në mjegu pa këj vjen si një njeri i cili e ka ofrën për plot më të mira po e kanë i letë e kanë i smundje e i ka humbur oreksi e kreet ato të mëra i sheh me sy po nuk i shi janë më konse ne njerëzit nuk kishin pas Kur'anin e Allahu nuk na ka dërguar Muhamelin alayhis salam me mësimet e tij ne me vërtet kishim jetum dilemën vëti po deri sa Allahu na ka dërguar Kur'anin dhe mësimet e pejgamberit atëherë nuk ka të drejtas kushta jetoj jetën në huti dhe në dilema e fundit krejt fare do të filloj tapëndimi dhe një element shumë i rëndësish, i cili është më shumë ilustrim praktik i kësaj anës teorike që deri tash e tash tash po na intereson ana praktike pejgambert e Zotit njerëzit më të zgjedhur mesin e njerëzimit A kanë pas ata nevoja për Zotin e tyre? Po, shumë. Madje, ata kanë ditë nevoja të tyre për Zotin e tyre me i artikulun formën më përfekte. Unë dëshirëj të i marë disa shambu i vetëm për pejgamberin tonë Mohamed Mustafan a.s. Si në kam su praktikisht pejgamberin jën, nevojen tonë me e drejtu të kryus jën gjëllë gjëladu hu. Pegamberin a.s dhe dëshiroj të analizoj vëtëm një aspekt aspektin e duave të pegamberit aspektin e lutjeve të pegamberit pse dikush mundet me thonë Hoxha e ka marrë me analizu aspektin e duas lutjes se lutja e të regon nevojën e ati personin kur ti ki në lutje ti po e shkrun po e të regon nevojën qëfar këtë kese e ki pra ndaj lutja dhe duaja është forma me mirë që të regon nevojën e robit për Zotin gjëlle gjëleluhu. Shqë që në pejga meri po i marë 3-4 lutje sa për ilustrim. Pejga meri a.s. Në kam su, kur ta falim namazin e sabahin, masi ta falim farzin, sunetin edhe farzin e sabahin, e e bojmë të spih Allahun, në kam su me e boj një dua 3 herë, në mengjez, edhe 3 herë, masi ta falim i qindin, deri në këshom. Aje dua është, E udo me fjalë të Allahut të tëm të gjitha nga çdo gjë që ka krijuar. Një lutje e bukur do të thotë: Kërkoj mbrojtjen e Zotit tim me fialet e tij të përsosur absolute prej keqces, prej shërit çdo krijeze. Dëgjoni edhe një herë këtë lutje shumë të fuqishme. Kërkoj mbrojtjen, sigurinë e Zotit tim me fjalët e ti të përsosura absolute që ajtë më ofroj mbrojtja dhe siguri për i tkeqes edhe shërit gjdo kriese dikush me ndonë që shëri mundet me i orë vetëm prej armikut një tjetër me ndonë që shëri i vjen vetëm pe insonit a i tjetër me ndonë që shëri i vjen vesh pej sheitanit ti nuk edhim prej ka mund vjen shëri dhe duke mos e diti Se prej ka të mund të godet sheri Ti e shprej nevojën tënde E shprej pa fuqin Ti pëtë regoshi pa fuqishëm Ja rabbi Unë jam i pa fuqishëm Unë kom nevoj për sigurin tënde Unë kom nevoj me mbarë në nëmbrojtjën tënde O Zotim Dhe pëj shti dërzon Fjallët e tua të për sosra Fjallët e tua absolute Unë kom nevoj me mrujt Prej të keqës qdo kujt që mund mund të me godet që që një që fardoj që që e lutje në dyt po ashtu pegameri dhe për këtë lutje në gamësu me bo mas namazit të sabajt edhe të të kindis bismillahi lëdhi la jodurru ma asmihi shejum fil ardi wa la fis sema wa hua sëmi ul alim që që e kuptimin e kësaj lutje madhështore me emrin e Allahut që ask Kusht nuk mund të të të bëj një të keqe As kusht nuk mund të të me të bo zarar Koft në qej Apo në tok Aja Allah është Aja Allah është aji cili dhe gjanë dhe dinë gjdo gja Para mëndoti qëfar bindje e ki Ti e ki bindjen Se ti e robin i Allahot Ti në momentin kër e lut Allahun me emrin e ti Allah I e robin i tina Ti e din se nëse Zotit Ty të mërë në mbrojtje, përmërsisht në qejnë apo në tokë ty nuk mundet me të godit një zarar. E këni pa po dë njerëz naiva, ignoranta, dhjenë keshë për i tëne. E ka po shpin 200.000 euro, gjysë milioni euro, në hymje të shpisë e kanë gjitë një gurit kaltërë, sylin e ma vitë, ndjadë, edhe në të majtë, një nalë që të kolit, Me rujtë shpinë edhe rapë të shpisë prindonit keqe O ignorantis kretë, o imierë O gjynahë me tarpë i këti njeri Ne kretë kemi nevoj të ruhëmi dhe të mbrojmi me familjet tona Kemi nevoj të naruat biznesi yn Kemi nevoj të arrujmë shëndetin ton Kemi nevoj, kemi nevoj Po kush do të mbrojnë ty? Kush e merë përsi për me të mbrojnë ty? Kur elojm mësimin e Zotit, atëherë bëjmë viktimë e mësimeve të ulta, mësimeve çesharake. Dhe e fundit pejgamberi Alayhis salam, në ka mësuu mas çdo namazi, mas çdo forsi, qule folin forsi në namaz, me lexu kulhullahun, kul a'udhu kul bi rabbil falak, aza kul a'udhu bi rabbin nas, mas namazit sabah te da kshomit katri herë, mas drekes Në basë i qindisë, masë i atësisë ka një herë Masë i të kryet farë dhe dëvonë të spet Mirë, ku është urëtësia Kër i analizojmë dhe ndalimit Meditojmë këto dysure Felekin edhe nasin Kuptojmë se edhe feleki Edhe nasi kanë arë dhe kanë zbrit Në mënyrë eksluzive Që robit të jathro të mbrojtja dhe siguria Që a i kjetë i mbrojtur prej sherit dhe zararit Që mund të goditet Qoftë prej kriesës njëri Qoftë prej kriesave gjin Qoftë prej kriesave të botës shtazore Apo ku ta dim ne Prej ku mund të goditën nga e keqe e dikujt E lusim Allahun të barra këva ta ala Që t'jemi gjdohere të ndërgjelqëshën Të veddishën Për nevoja të tona që i kemi prej Allahun të barra këva ta ala Allahun a mundësov që t'jemi nërgjelqëshën arabortë vërtet të Zotit ton, ana mu Allahu na mundson që jetën ton ta harxojmë duke qenë të përulur ndaj krijuesit ton, kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allahu është falës dhe mëshirues, e qulu qouli hada astaghfirullahi li wa lakum. Elhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Të nderojmë. Para se të përfundojmë dhe të lutemi Dëshiroj me e bo një rezume Ta rezumej kretë këto Qka e thash me pak fjali E kuptum për i tri ajeteve Të cilat I muren A jeti 15 në surën fatër A jeti 1 prej surës insan A jeti 78 prej surës nahal Se njëriu pas ka nevoja Dhe nevojat dhe varsia njëriu Qenë ka permanente për kryusin Pastaj E kuptum se Nëvoja me ma dhe njëriut është që aj Ta njëh zotin e ti Ti a ja njëh Allahot Sa e është kryusi dhe ta din statusin e ti Sa është ajrobi Pastaj Mësum Se kur njëriu e kupton këtë Atere aj Kryon një pavarsi për i kryesave Aj varsit dhe nevojat e ti ka Vëtën për i Allahot Për i kryusit Aj nuk ka nevoj për kryesa A dinjo vlazen, pejgamberi i edukan të shokët e ti me këtë mentalitet, me këtë bingje, shokët e pejgamberi, aq kanë qenë parimor dhe të bindur mbi këtë edukat, sa që i kanë dollë njënit prej tyre, në gjëni që ka i kanë dollë. Ka qenë si për devës, mbi deve. Edhe i kara misfaku prej dorës, misfaku është një, një copë, druni me thonë, Pime që përdoret për pastrimin e dëndve dhe gojes Nuk ka pranume i thonë sho që ti Apo ma ebqat misfak se më kara pe i dorës Po e ka detyru devën më ullë Për ju që nuk e deni devja është një kafsh Që kur ullët Nuk ullët si kur se kafsh tjera Si kur kali apo gomari E ka një farë procedurës speciale për mu ullë Po dhe për muqum është pak më vështirë. Do të thot ai, nuk e ka ça kokën, pse duhet tash me detyruar devën me ul, po nuk ka leju me u bë invaror për një shok i tij që nuk e ka haram, që nuk e prish besimin, po ai dëshiron që varrsinë e tij ta ket vetëm për Zotin, ndërsa për krijesave më çën i pa varur. Ku janë sot njerëzit për këtë koncept të jetës? Ku janë njerëzit sot për këtë botë kuptimi? Nëse e marin dhe të mërinin tonë, fmit tonë, a i kemi pasi, po i edukojmë fmit tonë, një pjesë prej neve, kjo nuk vlen për ju detyremisht, po e marë në kuptimin e përgjithshën. Sot një pjesë prej neve fmit tonë, i edukojmë, i bojnë ata të varur për prindit e të në përgjdo gjohë. Bojë djali 8 mëtë vjetë Nuk din kuj ka qarapat Bojë djali 8 mëtë vjetë Nuk din kuj ka robat e veta Bojë djali 22 mëtë I thot në nës Bjerman i gotë Uj e qanë pejsofres Kjo është Munges Shumë e madhe Në edukimin e drejt Paramendoti ku në një djali 8 mëtë vjesh 20 mëtë vjetë Ajë Ka kriju varësi nukon gjenja i me e tu jetën Po i deki në në e baba e mbeti vetën kri Po nëse mbet mi disbjeshkes më alë kri Cikamu gjindaj Bab gjysha ton në dryrshë kanë qenë Bab gjysha ton i kanë kuptu për gjithësit Dhe balafacimin me jetën dhe sfidat e jetës Duke qenë edhe në moshën 12 veqare dhe 13 veqare Se kemi qenë popull i varëfor I mundur nga skamja Ka shku në malë, 12 vjecë, me një sakitë, ose me një kmesë, me shku dhe me i bodrutë. Gomorë s'ka pasë, se me pasë Gomorë o konë shpije pasurë. 13 vjecë, 14 vjecë, 15 vjecë, thënë, 18 vjecë, 20 vjecë, 22 vjecë, 25 vjecë, dhe erin ora 3 dhe derin ora 4 me nxëzë, lullë me internetët me Playstationë e qohët dikur ka dymë basdite një martë mendja. Kjo është problemi, kjo problemi serias Me shkencë nuk meren Me studim, me shkencë nuk meren Me pun nuk meren Atër e me qka kanë me bo Kanë me umar me pun të kota Që asë nuk e fitojnë dynjen Asë nuk e fitojnë Akiretin Pra në i kemi pun Kjo temë është acërënësishme Për gjeneratat e reja Me kuptu ata Sa ata duhet të alargojnë Varsin për i kriesave Varsia dhe në uaj atyre dhe të jetë vëtën për i Zotit dhe të hudhen në mejdanin e veprimit në pun Ne jemi umeti i aksionit Musimant nuk jonë umeti i reakcionit Por fatë të kesh, sotë musimant një pjesë e tyre janë umeti i reakcionit Musimoni nuk është umeti i reakcionit Po bëm dikush diçka unë për inat po bëj Jo, ne jemi umeti i aksionit Ne jemi umeti i nismave i iniciativave, i punëve të mbara ne nuk presin për inat koishis. Paska dalë koishia me kosit livadin, po dalë dhonë për inat. Mos dalë koishia lluğobo. Nuk, jonë kështo kështo nuk jonë muslimant. Muslimant janë këto muslimanë. Këto nuk janë muslimanë. Muslimanët janë ummeti i aksionit dhe për ataj i pavuijn musliman. Allahu na udhëzoft nuk të mand rrug të mirë. Allahu i udhëzoft muslimanët në të gjitha anët e botës e ndihmoft popullin ton në tokën e bekuar të Shamit e shpejtoft njërinë e ati populli të vuajtur, i pastroft safat e muslimanve dhe të mujahideve në tokën e bekuar të shamin, janën bel alemin, në dhërëtë mira në këtë botën botën tjetër, në mbroj prej zjarit e gjëhnemit, o Allah hujën fuqiplot, në mbroj neve, në mbroj familjet tona, në mbroj vatanin ton, në mbroj fen ton, janën bel alemin, o Zotë në falë neve, në i falë prindri tanë dhe mbarë në bar, muslimanet,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 Muhammadun Rasulullah Hozafoli për nevojën se njerëzit e kanë për Zotin. A më ndanë ju se i përgjigjëm i ne sa dësh Zotit? Valla ju jo, sa dësh. Ai. Aj... Ai Aj... njohim Zotin sa dësh? Jo bash. Ë po të mira se na vin, janë meritë e punos njerëzit apo janë mëshira e Zotit? Faleminderit për pyetjen a të mira të vijnë, të mira të materiale, shëndetit. A janë meritë punosnjëret, a janë mirë rahmeti i Zotit? Po mbarë, çu se janë të mira të vijnë, të mira të tërë rahmeti i Zotit. Asa përse fitojmë na shumë pak, shumë pak këshit ndot mira. A mjaftoni mi alërat më utrajtu këtë temë ranciak sajt temas? Shum shumë kanë nevojë mu utrajtu këtë temë. Fai sot ku ne shohdit në pjesë mëdha bëgë nuk e njohin. Nuk e njohin për asy që ndashta ka ndiku këtu edhe edhe për para sistemi i komunist e qëri ka bërë pengesat ndryshme në e, përhapin e thes po e nëhandolla kote fundit që do mos pas ljufte ka fjithu një një rinjali e modhe e thes edhe bagi rinja e ja ka njësë me me njoftë edhe me më prezentunë në për, në për në namazë, namazën e gjumohës, gjatë kohës Ramazanit. Kështu, nani të të kandikua edhe ndikon edhe interneti edhe mjetit e informimit të cilat post literaturës, edhe ligjeratave edhe davetit që jo në të e bujë o gjelarët, o një përparim edhe një, një, një, një i dukshëm. A i përgjigjen njerëzit obligimeve nda i Zotit? Pa i përgjigjen, i përgjigjen, e, faktik e shtë i përgjigjen nëse Allahu e së përvënd, pa me pasyush, a, a, a praktikon, a jo e, fen, ose i kry namazit, kur e së përvënd Allahu me një probleme, a tëre dë të rrëhot se gjireo e është i përpëqishim, edhe i dopt. A do të më vazhdo më u të rajtu kjo teme ndë? O, pa tjetër. Dohet mu edhe ashtë duhet e tu, nësa di une në përmet internetit edhe në përligjeratave të së të përprezentojmë ne, edhe ashtë prezentis, qështë jo. Pa në përgjësi njërës kanë, kanë di e rrëthë, rrëthë fesë, rrëthë zotit, rrëthë plëtë fushisë, Allahut, mirë po nuk janë, nështë ta nuk janë shumë që i praktikojnë, praktikojnë fen, sa do pak e kam besimin, mirë po nuk e kuptojnë, nuk i kuptojnë të gjitha parimet kryesore të fesë, mirëpo kryesisht e kanë besimin në Zot, e zati, kanë frikën Allahut, mirëpo kanë nevojë për për dije, për të njohur Islamin. Pra nuk i pajisën sa duhet obligime ndaj Zotit. Është vërtet një pjesë një pjesë e madhe edhe pse kove kove të fundit është është të ritur domethënë informacioni rreth rreth Islamit përmes për rjeteve sociale është ritur diana po gjithë sira të rreth islamit. Mirpo është ende nevojshme për të për të informuar. Po thmirat që i vin njeriu tan merit e punosti apo janë mëshira Zotit. Të gjitha të mirat që i vin njerëut janë nga nga mëshira Allahut. Mirpo mirpo edhe një edhe njeriu dhe robi edhe duhet të punojë në bazë asa, cil, të asaj për të cilën është urdhëruar për ta fituar begatinë Allahut. A duhet me vazhdo ma o trajtua ndër kjo tem? Mendoj që po, kjo duhet të trajtohet vazhdimisht o paskohe përvedisimin e rinis përgjësit të populatis. Ka disa që i përgjigjen, ka disa që nuk përgjigjen. Këta që janë besimtar që adhorojnë zote, normal që duhet i përgjigjur, ndërsa lusje, edhe ta që ndemë tani nuk janë, lusje me kalim të kohës, me ju përgjigjit, me ju falë në marë, me falë në mazë, me Mi besu Zotit. Po të mirë atë që i vijë njëre jute, a jënë prej punës ti apo jënë prej mëshirë Zotit? Mëshirë Zotit. A duhet me vazhdo ma u trajtu e ndë kjo tem? Po, gjes, në gjitha gjaminat. Nësë flasën për venin të Kosovë, në Kosovë, onë në thëmë një pjesë e vogëllë njohin. Përveç aty në shë Allah i ka alëzuhë, sidhëm është rënija. Në pjesë e, e, e madhe kam e që nuk e njohin, sidhëm është në rrapshë ebe aty në defektin thaje që kanë kanë defekte në rngjallje, do të thonë e mohojnë çmiçan, që rrafshin të dogadin klasën ka se zonjam piknei. Ska duhet të bëhet që njerëzit ta njohin më shumë Zotin. Po nëshallallah se vetë e di më këta, inshallah na do të më dono më shumë, edhe më kanë më të sinqert, edhe kja më nai. A do të më vazhdumë trajtu tema tëlla ende apo mjafton me një hotbe, me dhame një lekserat? Po sigurisht trajtu, se do të më trajtu, mëse vetë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam do të thirë aty. Masë shumë të fokusu për këtë pikë, e në qalla besaj që dhëtë edhe na. Sëra më alikum, hoqë. Më alikum, sëra më alhamdu. Hoqë, nëse të gjithë njerëzit kanë nevoj për Zotim, të anjojnë Zotim, pse shumë njerëz nuk janë në rrugën e ti? Uh, Me të vërthet, kjo është një realitet për më të artë keqë, për arësysë se një pjesë e modhe njerëzve uh, në fakt nuk i dinë edhe kërkesat e tyre. Të të apo shçetësimet e tyre dhe pastaj kur njeriu nuk e din në fakt shçetësimin se çfarë po e mundon, atëra ai edhe e momentin kur kërkon ndihmën e kërkon në mënyrë të gabuar. Më më e keqja ose njeriu më i privuar në këtë botë është ai njeriu te cilin Zoti madhreshëm e ka privuar prej dritës së tij, prej udhëzimit të tij. Prandaj ne edhe sa të provumë nëpërmjet kësoj ligjërate që të përqojnë mesajin edhe tek gjematlit të cilët ishin prezent me ne në këtë shtëpi, pri shtëpive të allot, po sigurisht ata kanë me për cjela dhe tek familjët e tyre dhe tek shokt e tyre, për me të rgu se kjo nevoj për zotin ton është nevoj permanente, e që në momentin kur ne kemi me e kuptu drejt këtë nevoj, atërë neve du të në këthejt digniteti i cili përkon me vetë statusin i njëriutë. Për cëllë është rëziku kër njerëzit nuk i përgjizhen Zotit, apo nevojat ja shprejhen dikuj tjetër për vetë Zotit? Rëziku dhe pasojat indëruar mund tjenë të ndryshme varsisht prej formave që manifestohen prej këtë një njerëzve të shkrejt e ignorant që kërkesat të tyre i adresojnë dikuj tjetër e jo Zotit. Mirë po edhe njerë po e themë, a ka mjerim dhe privim më të malë se sa një njerit që ti privuar prej dashuris së Zotit të tij, qetë i privuar prej ndihmës dhe fuqisë absolute të Krijusit. Ne sot jemi dëshmitar se njerëzit gjithandej rënkojnë për shçetësimeve, për ima të ndrëshmeve. Dhe një pjesë kjoja e madhe e njerëzve u mungon lumturia. Ju mungon qetësia e tyre, qoftë individuale, po qoftë edhe ajo lumturia brenda familjes dhe një prej shkaqeve kryesore që njerëzit janë të privuar nga lumturia dhe nuk mund të jetojnë ata të qetë është pikërisht ajo mungesa e lidhjeve stabile që duhet të ketë robi me krijosinë e tij. nte ose nuk është si duhet, atë njerëzit edhe do të jetojnë me shqetësime, me brenga, me stres, me depresion, me vujtje, me ankth, me trishtim e çdo gjë tjetër. Me gjithë të mirat dhe begatit që njërës të i posedojnë, ata me gjithë atë janë kryelartë nda i Zotit. Po, po kjo është pikrështaj e fatkecia për arsys e kur njërihu, si robe i Zotit, nuk e një statusin e ti, dhe nuk e një statusin kryusit e ti, atare aje shprej harogancen, rebelimin, me njëmalsin e ti në format mëtë ndryshme, duke mos unë dalë asë për një moment të mëndoj për fillin e ti, kush është njërihu? do kush është njeriu. Përndaj ne edhe në hutbë e përmendem ajetin e parë prej Kapiteles së Njeriu, të cilën Kapitani Allah e fillon me një pyetje shumë të madhe njeriu. A nuk i erdhi lajmi njeriu se çfarë ai ishte në, par? në të vërtetë më parë? Do thotë njeriu ka qenë inekzistent, ka qenë një anonimos. Atani erdhi dhe, dhe pikërisht a ka logjik ky njerëz, i cili e din se si e ka fillin dhe zanafillin e tij, të merr rolin e një rebellusit, të merë rolin e një përgënjështrusit, të merë rolin e një muhusit dhe megalomanit për balë kriusit tike. Me të vërdit është shumë ironike edhe është e po kuptushme. Me gjithë nevojen që njerëzit e kanë për Zotin, qytetarët e intervistuar mendojnë se me gjithë atë ata nuk i përgjigjen Zotit. Qka duhet bërë, qële ashtë rrugdalja në këtë drejtim? Rrugdolla është që njerzit duhet të vetë disohen, njerëzve duhet t'u aproqejmë mesazhin, njerëzve duhet t'u bëjmë, duat t'u a bëjmë të mundur që ata të ndriçohen nga drita e mësimeve hyjnore, nga porosit e Kur'anit dhe porosit profetike të Muhamedit (sallallahu alajhi wa sallam) vetëm për një arsye. Ka shumë arsye, por dëshira ta përmendin një arsye esenciale dhe madhore. Ajo arsye është se krijusi fuqiplot njerzit, të gjithë njerëzit, pa përjashtim i ka kriju në natyren e pastër, fitra, e cila natyre korespondon në mënyrë të natyre shme me mësimit e islamit. Diri sa Allah udhën zilal këtë njëri, edhe këtë njëri unë mëhusë, dhe këtë njëri unë i cili rebelohët e shprejë, arrogancen e ti, edhe kjo është i krijuar me natyren e pastër. Diri sa gjithë njëri Allah udhën krijuar me natyren e pastër, atëherë komunikimi i kësaj natyre të pastër, me mësimit, e ndritura hynore është komunikem i natërshem. E kam parasysh dhe jam i vedishem se njëriu mund të ndikohet, mund të indoktrinohet, mund të bjen viktim e ideologjive dhe mësimeve të gabuara. Mirë po, nëse njëriu, sincerisht dhe me një mend, e kërkon u dhëzimin hynor, e kërkon dritën e kryusit e ti, atërë ajo me lejnë e zotit nuk do ti mungan nga se Allah u dhul gjelal bojaria, dhe mëshira e tij është më shumë se sa që ne mund ta akceptojmë me mendjen tonë. Po ata që vijnë të falen këtu në këtë xhami dhe në xhamit tjerë, ai kanë kuptuar si duhet mesazhet dhe ai përgjigjen ata sa duhet urdhërave nga Zoti. Paremëisht mendoj se po, mirë, po ne kemi nevojë të ngritim cilësinë. Nga se ne edhim nga, e dimë nga doktrina e Islamit, nga mësimet e burimore të fes ton, e dimë se besimi nuk është një çështje që statike. Mirë po, besimi është një qështë që në vazhdim si leviz, forcohet, bët, rritet, me punë të mira, me vepratë mira, me informacione shteste, cilat e provokojnë dhe e inkurajojnë besimin, dhe mund të zvoglojnë dhe të zbet. Andaj, duke o njësur nga kjoj aspekt, ne parimisht shojmë se të gjithë gjemat litë, apo pjesat dhe rmuse, vetë prezenca e tëre, është forme për gjigjës, ndaj kriusit e tëre. Mirë po, a ka vend për me ngritë cilësin qetës sasi se ka vend që ta ngritim cilësinë edhe si individ edhe si shoqëri në raport me e, me raportet tona me krijusin me Allahun te bara ka o taala. O zallaj shpërblet për intervistën. Edhe ju gjithashtu gjiththeu ju falënderoj. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. محمد رسول الله